Aprilie spulberat Pista 25 2. Orașul N cu case scunde și răsfirate, deși era un oraș mare, se întindea mohorât și tern pe o coastă de deal. Vârfurile minaretelor, cu pola băii publice și turnul ceasului, punctele sale cele mai înalte se înălțau trist spre cer sub picăturile mărunte ale ploii. Vara, în zilele de caniculă sau primăvara, ele păreau că scapă atenției oamenilor și fără îndoială pierdeau câte ceva din aparența de înălțime și masivitate. Dar odată cu apariția zilelor umede ale toamnei, cu bulucirea norilor, cu plecarea păsărilor călătoare, ele, la fel ca și cu un an în urmă, își reluau locul sub orizontul cenușiu, masive, recâștigându-și autoritatea pierdută iar oamenii pășeau pe subzidurile lor cu un ușor simțământ de vinovăție, spunându-și, Allah, a mai trecut un an. Stolurile de păsări zburau de la minerat la Cupola Băii și de acolo la Turnul cu ceas. Uneori, găinațul lor, căzând pe lângă cadranul ceasului, împroșca împins de vânt acele și desigur că le îngreuna, ceea ce făcea ca îngrijitorul turnului mulamu muhibii să se urce odată pe săptămână până în vârf, blestemând tot neamul păsăresc care își bate joc de orice și se găinățează unde nici prin gând nu-ți trece. Ceasul din vârful turnului era vestit în tot ținutul din prejur, dar nu pentru calitatea sau dimensiunile sale, ci prin faptul că era unicul care măsura timpul conform sfintelor legi islamice. De aici până la hotarele împărăției nu mai existau asemenea ceasuri, iar dincolo de fruntarii, în Europa creștină se foloseau alt soi de ceasuri, cu orele așezate pe dos, după cum totul e de în ținuturile gheaurilor. Cei care umbla pe acolo povesteau printre altele și despre ciudățenia ceasurilor. Acolo, acolo în locul dimineție, seară, amiaza e miez de noapte, toate sunt cu susul în jos, ziceau ei, iar ascultătorii îngroziți făceau, C -c pe Allah, bine că ne-am născut, musulmani. În orașul En, oamenii se supuneau legilor statului și celor sfinte. Și în general era liniște și pace. Poate și pentru acesta, orașul a fost ales drept locul în care avea să se încheie pacea cu albanezii. Așezat între Albania și vechile pașadăcuri musulmane, el n-a fost socotit niciodată un al discordiei în confruntările dintre vilaiete sau popoare. Într-adevăr, Orașul acesta n-a cunoscut evenimente tragice sau sângeroase, ba chiar s-ar putea spune că aici nu se întâmpla aproape niciodată nimic. Pentru că aici nimic nu ți răscolea amintirile, nici cronicile sale, nici maidanele, nici străzile și nici versurile compuse prin cafenele. Astfel încât când în capitală s-a răspândit zvonul că festivitățile împăcării vor avea loc în N și au spus cu toții că un oraș mai potrivit nici n-ar putea exista. Ba din potrivă, localitatea aceasta merita de mult o asemenea sărbare ca răsplată pentru liniștea și răbdarea cu care așteptase evenimentul. Prima care a ajuns în N, venind din Istanbul, a fost subcomisia de cazare condusă de Hadi Hazer. Acesta era un bărbat tuciuriu și voinic, care până atunci se ocupase în deoseb de cai și grajdurile împărătești. Din acest sector fusese trecut în funcții ce aveau de-a face cu oamenii, iar avansarea lui din treaptă în treaptă se desfășurase încet, dar sigur. Să-ți începi cariera la cai e cel mai bun lucru cu putință, spunea el uneori jumătate în glumă, jumătate în serios, pentru că în graj n-ai timp de mari rafeturi. Toți cei ce -și frâng gâtul pe scara socială, le mărturisea Hadi Hazer, prietenilor, opățesc din pricina intrigilor foștilor colaboratori, care nu pot suporta ca unul de-al lor să fie promovat, iar ei nu. Spre uimirea lui și a amicilor lui, toate celelalte posturi importante ce-i fusese răîncredințate în ultimii ani aveau o oarecare tangență cu grajdurile și cu caii. Uite, și de astă dată, când se încredințase o sarcină, mai de răspundere ca a tot ce avusese până atunci, deci și de astă dată o parte din îndatoririle sale, ca să nu spunem jumătate, erau legate de cai. Și nu de orice fel de cai, ci de cai celor 500 de căpeteni din Albania, cu siguranță la fel de nărăvași și de greu de îmblânzit, ca și stăpânii lor. Știind că este persoana cea mai importantă câtă vreme celelalte subcomisii nu-și făcuseră încă apariția, Hadi Hazer se preumbla pe străzile și prin uh, scoarurile din N, trezind curiozitate și admirație ca orice alt funcționar sosit cu treburi din capitală. În scurt timp rezolvă cea mai mare parte din probleme și asigură locuri de cazare în hoteluri și hanuri pentru oaspeți și cailor. lor controlă cameră cu cameră, dormi în paturile destinate invitaților, ținându-i ca pe jeratic pe hangii și cercetându-și atent dimineața propriul trup în încercarea de a descoperi vreo înțepătură de purice sau ploșniță. ținu chiar și în grajduri, cai de probă și amenință pe hangii că se înțelege cu BDV, la fel de bine ca și cu oamenii și că va fi vai de ei dacă vor încerca să-l ducă plecând de la premiza că dobitoacele n gură să se plângă. Între timp, sosirea lui Hadi Hazer și a oamenilor săi în oraș, ca și onorurile cu care îi întâmpinaseră autoritățile locale, pricinuiră un val de șușotel dintre cele mai incredibile. Se zvonea că în N vor fi organizate mari festivități, cu ocazia încheierii unei păci, deși în ultima vreme nu fuseseră războaie, Alții afirmau că N va fi ridicat la rangul de reședință de Pașalăg sau, de ce nu, de Vilayet, ori poate va deveni centrul administrativ al părții acesteia de împărăție. O, oh, nu, să nu exagerăm, zicea Careva, dar celălalt îl contrazicea imediat. Ce vezi exagerat în toate astea? spune tu un alt oraș la fel de liniștit, de onorabil, un oraș care să fi pricinuit mai puține griji padișahului ca al nostru. Ascultătorii aprobau din cap gânditori, iar oponentului nu-i mai rămânea altceva de făcut decât să tacă. Au fost zvonuri chiar și mai incredibile. Se spunea că însuși sultanul va vizita ținuturile balcanice și că va trece și prin N. Auzind toate acestea, localnicii făceau și se grăbeau spre casă pentru că, după un asemenea zvon, oricare altul ar fi fost de prisos. În vremea asta, Hadi Hazer se arăta tot mai des prin oraș, ca și când ar fi vrut să profite la maximum de misterul cel înconjura, pentru că misterul, ca pe orice lume, avea să se destrame până la urmă și de absența celorlalți dregători. Și, într-adevăr, peste patru zile sosiră una după alta sub comisia alimentară și cea de agrement. Prima era condusă de bucătarul șef, Alaga Guiva Merovici, înalt și deșirat, cu ochii congestionați și gâtul lung, stacojiu, pe care și-l îndoia ori de câte ori vorbea sau asculta, pe un altul vorbind. În turcește se exprima stâlcit și deslânat, amestecând cuvintele cu expresii, ciumpăvite greu de înțeles. Totul părea disgrațios la omul acesta, dar rămâneai uluit, aflând că alaga cel înal și insignifiant știa să gătească bucate extraordinare cerute cu insistență la toate ospețele oficiale. Șeful subcomisiei de agrement, Bandil Aga, cum mi se spunea din pricina profesiunii sale, numele adevărat nu îl știa nimeni, era unul dintre acei puțini oameni la care numele, munca pe care o fac și aspectul se potriveau perfect una cu alta, încât în cazul său nu se știa precis dacă își căpătase funcția din cauza înfățișerii sau din contră, postul primit îi dăduse aerul acela de petrecăreț și cele două însușiri împreună îi atrăseseră porecla sub care era cunoscut. Avea ochii și sprâncenele negre și era roșu în obraj, în măsura în care poate fi un brunet, mustață în furculiță, iar în ochii stăruia o sclipire jucăușe. Pomeții îi erau proeminenți și îi trădau aceeași bucurie de a-și trăi viața, încât îți venea să crezi că mai avea o pereche de ochi, de o parte și de alta, a nasului. Chefurile cu băutura și femei făceau să-i strălucească obrajii la fel ca ochii, dacă nu chiar mai mult. Privindul bănuia, imediat că ai dinainte, pe unul dintre cei mai mari din capitală, care se iubea fără îndoială cu 4-5 cadâne din haremurile vizieilor, întreținea legături secrete cu vreo prințesă sau nevastă de ambasador, se certase se împăca și ar se certa din gelozie cu prima dansatoare din Istanbul, mainur hanăm și care apărea în visele multor tinere domnișoare de peste tot. Așa ar fi trebuit să fie dacă te luai după aspectul său. În realitate însă se zvonea că omul trăia liniștit lângă o nevastă scundă și greoaie, care citea câtui ziua de lungă cărți religioase, iar seara îi arătea și lui pasajele mai interesante. Era uimitor cum de rămăsese Bandil Aga atât de cumpătat în mijlocul strigăciunii, prostituției și bolilor lumești, sau poate că n-a fost întotdeauna așa și s-a potolit după ce le-a trăit pe toate din plin. Cei trei înalți dregători, Hadi Hazer, Alaga, Guiva Merovici și Bandil Aga, se arătau prin oraș fie împreună, fie singuri. Erau întreprinzători fiecare în felul său și se agitau permanent. Aveau destule probleme de rezolvat, una mai grea decât alta, încurcături și surprize, începând cu întocmirea listei felurilor tradiționale albaneze, despre care specialiștii de la Arhiva Centrală dăduse rapoarte contradictorii și sfârșind cu programul măscăricilor și pehlivanilor. În timp ce Hadi Hazer continua să controleze camerele de hotel și grajdurile, Alaga Guiva Merovici, gusta din necunoscutele bucate albaneze preparate de ajutoarele sale, strigala ei îi pocnea cu polonicul în cap, iar Bandil Aga apărea și dispărea cu iuțea la vântului, lăsând în urmă parfum amețitor de mosc. Erau apoi căitoarele treburi contabilicești, facturi, procese verbale de predare, goana după oale și tipsii, contracte pentru carne proaspătă, gheață, băuturi, etc. O parte din vesela de argint fusese adusă din capitală, dar era insuficientă, ca și artiștii de altfel. Cafeaua provine chiar din rezervele împărătești, se zvonise, iar fructele din India... Între timp, în oraș, zvonurile se amplificau. Acum, cei mai mulți credeau că Padișahul însuși va poposi în orașul lor. Vestea, Vestea le depășea imaginația într-o asemenea măsură, încât nu știau ce să facă, să se bucure sau să se întristeze. Și ceea ce-i convinsese definitiv devenirea împăratului fu apariția peste câteva zile a trăsurilor în care se aflau membrii subcomisiei politice și acelei de ceremonii. Imediat în urma lor, în aceeași după-amiază, sosi însuși Muhardar Pașa. Caleștile în alților oaspeți străbătură orașul, urmărite de privirile înfricoșate ale localnicilor, asurziți de duruitul de roți și trobotul copitelor. Strânși unul între altul, se întrebau dacă nu cumva vinovat de tot zgomotul acesta era caldarul străzilor orașului lor și palis de groază murmurau apărăne alah. Pe străele călătorilor din capitală se așezase praful gălbui cafeniu asiatic și cel cenușiu greu și rece european. Nu se afla în toată împărăția un drum mai lung decât acesta. Iată de ce, odată ajunși, fără a-și îngădui o firească, cortegiul trăsurilor însoțit de autoritățile locale o pornit de la hotel unde musafirii își lăsaseră bagajele către baia orașului. Baia era veche construită în 1605, după cum dovedea placa fixată deasupra întării principale, pentru tihna trupului și sufletului. Codia Sinan Oglu a ridicat această baie în anul binecuvântat, 1013. Ușor precum aburul ridică-se la cer sufletul lui. La fel ca toți cei care intraseră pentru prima oară aici, Muhardar Pașa, împreună cu grupul numeros care îl urma, se opri dinaintea plăcii, o citi și apoi intră înăuntru. Administratorul băii îl însoții înfricoșat cu mâinile tremurânde. În curând erau cu toții dezbrăcați. Se dădu drumul la abur și grupul se împrăștie ca în ceață. Începură să discute apoi între ei după cum se obișnuiește la baie iar glasurile păreau că vin de departe din tărâmul umbrelor. Aburul se îndesa într și oamenii se strecurau printre palele lui Canvis. Încă puțin și-ai fi crezut că, lepătându-și obosea la praful și amorțea la din oase, s-ar fi putut desprinde de trupuri și s-ar fi înălțat în paradis, după cum scria pe placa de la intrare. Ghemuit într-un colț, administratorul le asculta vocile bubuind ca niște tunete sub tavanul jos. Tremura din tot trupul, își mușca degetele și se ruga cerului ca apa să nu fie mai rece decât ar fi trebuit, ori să nu alunece careva pe spuma de săpun, ori să nu se înăbușe vreunul, etc., când spălatul se sfârșit și grupul părăsi baia, în fața intrării acesteia și pe ambele părți ale drumului se afla o mare mulțime de oameni. Tăcuți localnicii îi priveau pe înalții oaspeți urcând în trăsuri și încercau să distingă din însemnele cu sute pe giubele care dintre ei era cel mai mare în rang. Era frig, cernea o ploaie măruntă amestecată cu lapoviță, dar oamenii rămaseră pe loc până ce plecă și ultima trăsură. Se rasă de mult și fumul de la baie se ridica spre cupa plumburie a cerului în stranii amenințători. A doua zi, Muhardar Pașa ținuă o conf sfătuire scurtă cu ajutoarele sale și cu șeficelor cinci subcomisii. Imediat după asta, inspectă rapid locurile în care urmau să se desfășoare ceremoniile, începând cu hipodromul unde va avea loc parada militară a garnizoanei din N, și terminând cu sala convorbirilor oficiale, pe care șeful subcomisiei politice, Delicalibaș Bey, o alesese cu scurt timp în urmă dintre cele trei aflate în oraș, adecvate unor asemenea scopuri. În ce privește saloanele unde urma să aibă loc recepțiile oficiale, șeful subcomisiei de ceremonii, Nuh Efendi, după ce văzu în fugă tot ceea ce îi se oferi, declară că niciunul dintre saloane nu era corespunzător și avea dreptate. Să găsești o sală în care să poarte convorbiri 500 de oameni e mai ușor decât să afli una unde aceștia să se poată ospăta. În timpul inspecției, care, ca orice inspecție, avea un traseu al ei, nu Hefendi îi dădu lui Muhartar pașa sugestia ca drept loc pentru desfășurarea marilor recepții oficiale să fie alese geamiile sau vechile mănăstiri. N-am nimic împotrivă, îi răspunse pașa, nimic, îți cunoști mai bine ca oricare altul meseria, nu Hefendi. După terminarea inspecției, Muhardar Pașa nu ridică glasul și nici nu porunci să fie careva pedepsit. S-a văzut clar că era îngrijorată de stadiul în care se aflau pregătirile, dar că nu-i păsa că blândețea dovedită i-ar fi putut știrbi din autoritate, cum se petrece de obicei în astfel de cazuri. Arunca o privire rapidă peste registele de cheltuieli, fui informat rapid despre camerele de hotel, hanuri și grajduri, ca și despre o mie de astfel de amănunte și arăși se purtă amabil cu toți, ba chiar pe Hadi Hazer îl numi în două rânduri fiul meu. Cele cinci subcomisii lucrau cu înfrigurare. Până la inaugurarea serbării mai erau doar două săptămâni, dar Muhardar Pașa poruncise ca pregătirile să ia sfârșit cu câteva zile înainte de 31 martie. Acum pricepeau cu toții de ce fusese aleasă această zi și care era motivul imposibilității oricărei amânări. Conform explicației lui Delicalibash Bey, Data aceasta, aflată la granița dintre cele două luni în filozofia poetică a albanezilor, o delimita pe prima martie, luna vitejiei, de cealaltă aprilie, luna iubirii. Un cunoscut cântec popular exprima clar această idee. S-a dus luna vitejiei, veni luna ciocârliei. Deci, serbarea avea să le cuprindă pe amândouă, pe cea a bravurii și pe cea a dragostei, sau mai precis, va începe cu eroismul și se va sfârși cu iubirea. Între timp, în N s-a aflat până la urmă motivul sosirii în alților oaspeți din capitală. Avea să aibă loc serbarea închinată pacificării Albaniei. Ca și și pașalâcului vecin, localnicii au primit vestea aceasta cu o oarecare dezamăgire. Într-adevăr, evenimentul n-avea nicio legătură cu ei. Deși se învecinau de sute de ani cu cele patru albanii, cum erau denumite cele patru pași alăcuri ce o compuneau, pentru ei această țară părea că fusese parte dintr-o altă lume. Fusese o țară aspră și stranie și mai ales în ultimii 40 de ani. Prin N treceau adesea convoaie nesfârșite de soldați osteniți, de catări și de tunuri. Oamenii le priveau îngândurați și-și șopteau unul altuia, iar Albania. Slavă Domnului, acum albanezii fuseseră îmblânziți. Se pare că în finele venise mintea la cap. Iată că sublima poartă, generoasă ca întotdeauna, și-a călcat pe inimă și le-a întins nesupușilor o mână binevoitoare. Blestemați să fie, dacă nu vor prețui nici acum, bunătatea sultanului. Astfel se vorbea de-a lungul și de-a latul orașului. Era pe la mijlocul lui martie, dar primăvara nu se arătase pe nicăieri. Nopțile erau geroase și cerul întratât de lucios, încât avea impresia că stelele și celelalte corpuri cerești vor luneca pe suprafața aceea lustruită și se vor sparge în mii de cioburi strălucitoare. Subcomisia politică se întrunea regulat în fiecare zi. Membrii ei deși nu declara sărănică ei erau aproape toți ai Ministerului de Externe. Adevărul e că participarea acestui minister la organizarea serbării nu fusese pomenită deloc în presă și asta pentru a nu se crea confuzii în legătură cu statutul albaniei, confuzii ce ar fi putut avea urmări grave atât în interiorul, cât și în afara imperiului. Dacă s-ar declara deschis că de relațiile cu Albania a început să se ocupe ministerul de externe, atunci ar reieși clar că, de acum înainte, Albania n-ar mai face parte din marele stat osman. O asemenea poziție ar pricinui un oval de mânie în sânul castei militare și bătrânilor politicieni grupați, mai ales în jurul șehiul islamului. În cazul de față, aceștia ar fi avut de partea lor și opinia publică, pentru care ar fi fost mai normal ca de relațiile cu Albania să se ocupe ministerul de interne și nu cel de externe pentru a nu încorda raporturile cu albanezii. Acum, în pragul normalizării relațiilor, fusese aleasă o cale de mijloc pe de o parte, pentru întâia oară în istoria legăturilor cu Albania, participarea Ministerului de Externe la organizarea festivităților fusese strecurată de oamenii porții pretutindeni pe pământ albanez, iar pe de alta, lucrurile acestea rămaseră secrete pentru cercurile diplomatice din capitală și mai ales pentru presă. În felul acesta erau măguliți și albanezii și nici nu se dădea apă la moară fanaticilor încăpățânați din Istanbul. Delicalibash Bey nu lipsea la niciuna din aceste întruniri. Studia apoi câtui ziua de lungă unul câte unul toate documentele pregătite de ajutoarele sale, tot felul de discursuri, acorduri, proiecte de declarații. Făcea observații amănunțite asupra conținutului lor, formulării, ba chiar și asupra stilului. Figura lui energică, cu fruntea înaltă și început de chelie, avea în ansamblu ceva colțuros ce dădea subalternilor încredere. Deși aceștia, după cum își mărturiseau în șoaptă, ar fi dorit mai degrabă să lucreze cu Nuh Efendi, care, spre deosebire de șeful lor, părea mai împrăștiat, dar era la fel de riguros. În ultimele zile, subcomisia politică s-a ocupat în deosebi cu pregătirea documentelor. Și asta pentru că se hotărâse ca toate proiectele să fie întocmite în două limbi dificile, amândouă moarte, în osmana veche și în Latină. Utilizarea lor avea drept scop să creeze impresia unei reciprocități în negocieri. Firește, albanezilor le-ar fi convenit ca una dintre limbile acestea să fie limba lor, dar poarta, deși dovedise bunăvoință, nu și putea împinge concesiile atât de departe. Ea hotărâse folosirea latinei, limbă apropiată de albaneză și pe de altă parte, dacă albaneza n-avea să fie utilizată nici în scris și nici în discuții, se găsise cu cale să se renunțe și la turca actuală, cel puțin în documentele oficiale. Spre deosebire de alții, Bandil Aga își întrunea sub comisia fără nicio regularitate, când avea chef și mai cu seamă noaptea. Muzicanții și dansatorii făceau repetiție după repetiție până în zori Cel mai greu le era să învețe cele două-trei dansuri albaneze A căror includere în program fusese obligatorie Uneori muzica suna prea tărăgănat, alteori dansurile înseși păreau atât de disgrațioase Încât aveai impresia că ieșiseră dintr-un vis urât Doi bătrâni albanezi aduși să le vadă și au acoperit ochii cu palmele, ca și când ar fi asistați la un spectacol de strigoi. Astea nu sunt dansuri albaneze, Aga, îi spuseră ei lui Bandil Aga. Astea-s niște orori. Bandil Aga a intrat în panică. Problema dansurilor albaneze era mai complicată decât crezuse la început. Mult mai reușite se dovedeau numerele pehlivanilor, ale scamatorilor, chiromanților, ba chiar ale versificatorilor, ce aveau să recite în timpul recepțiilor. Va trebui să-i vorbească lui Muhardar Pașa în speranța că dansurile albaneze ar fi putut fi înlocuite cu altceva. Adevărul e că subcomisia de agrement, deși sarcinile ei păreau o bagatelă, avea destule necazuri. Și acestea începuseră cu certurile dintre dansatoare, care se sfădiseră urât încă din prima zi, se încăieraseră și își smulseseră părul din cap, totul pornind ca de obicei din invidie. Bandil Aga le înjurase, le amenințase că le va expedia în capitală, că le va pedepsi, ba chiar le pomenise și de temniță, dar ele nu se lăsaseră impresionate. Ce păcate o avea cu ele?" se întreba el peste tot. Ce păcate, sărmanul de mine!" La fel de grea se dovedise treaba și în ce privește jocurile albaneze de societate, care, asemenea dansurilor, trebuiau să facă parte neapărat din program. Muhardar Pașa a interzis unul dintre acestea, numit cetate di Brană, imediat ce l-a văzut. Este un joc drăcesc," a spus el, ce-ți amintește de străvechile și blestematele lor cetăți." Găsește ceva mai atrăgător, Bandil Aga." Hm," făcu Bandil Aga în sinea lui. Ceva mai atrăgător, desigur. Dar ea încearcă să găsești tu, paș așa ceva. Singurul joc mai acătării, tenisul îi fusese luat și încredințat sub comisiei lui, Nuh efendi." Da, da, tenisul e la mare modă acum. Joc nobil, n-am ce zice. Joc de diplomați și de mari dregători. Joc cavaleresc. Și cel mai semnificativ lucru, tenisul, nu-i nici turcesc, nici grecesc, nici albanez. Un joc al nimănui, exact cum ar fi trebuit, acum." Hm. Nu doar lui Bandil Aga îi plăcea să ia peste picior sub comisia politică și protocolară și mai ales pe șefii acestora, Delicalibash Bey și Nuh Efendi. Și Hadi Hazer, ba chiar și Lunganul Alaga, Guiva aveau ca temă preferată nemulțumirea pe care o resimțeau permanent față de poziția celor doi prea înalți domni, după cum le spuneau între ei. Îi ironizau mereu, îi considerau fudul și distanți. Dușmania aceasta apăruse de la sine, din înseși atribuțiile fiecăruia. Chiar dacă Delikali Bey și Nuh Efendi s-ar fi purtat mai puțin disprețuitor față de cei trei colegi ailor, aceștia din urmă ar fi găsit noi și noi motive de nemulțumire și supărare. Orice ceartă cu Hanjii neciopliți, orice neînțelegere cu muzicanții, cu bucătarii și cofetarii, cu socotitorii deveneau de la sine prilej de nemulțumire față de celelalte subcomisii care nu se ocupau de asemenea probleme obișnuite. Nu suntem de nasul vostru, desigur, zicea Bandil Aga, ori de câte ori de Licalibashbei și Nuh Efendi se îndepărtau discutând. E clar, îi ținea isonul Hadi Hazer, noi nu suntem decât niște măcelar, măscărici și grăjdari.